Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 15 În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis Urmărind cu atenție partea istorică a lucrării lui Dumnezeu, înțelegem ușor și bine partea ei duhovnicească. Nu putem să trecem peste niciuna din ele dacă vrem să cunoaștem, să trăim și să mărturisim adevărul sfânt. În zilele acelea. Este vorba despre zilele dintre înălțarea Domnului Isus și ziua cinzecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt, adică zece zile. În acest timp se strângeau zilnic și petreceau mult împreună apostolii, ucenicii, femeile care îl însoțiseră pe Domnul Isus, mama Domnului Isus și frații lui. Toți așteptau împreună, în același loc, împlinirea făgăduinței Domnului Isus, adică primirea Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi. Pe lângă rugăciune, toți cei care erau împreună în odaia de sus vorbeau și despre marea lucrare care le stătea înainte ca martori ai Domnului Isus Hristos, ca să o poată face bine și cu roade binecuvântate. De aceea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților și a zis... De ce s-a sculat chiar Petru să vorbească? Și pentru că nu numai acum, ci și în trecut, apoi îl vedem și în viitor, fiind cel din tâi în vorbiri și în lucrări, ne întrebăm, oare îi dăduse Domnul Iisus această slujbă? Din cele arătate în Evangheliei nu putem distinge clar lucrul acesta, dar putem spune că în Duhul lui, al lui Petru, lucra Duhul Domnului Iisus care îl împingea să ia inițiativa în anumite împrejurări, pentru propășirea lucrării Evangheliei, la care fusese răchemați toți apostolii și ucenicii Domnului. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Acești 120, după cum s-a spus și în alte meditații, erau primele pietre pentru templul noului legământ, erau grăuntele de muștar care avea să devină copacul adunării lui Dumnezeu, a bisericii trupului lui Hristos. Aceștia probabil că erau cei care se găseau în vremea aceea la Ierusalim, dar de fapt numărul celor ce credeau în Domnul Isus era mult mai mare. Sfântul Apostol Pavel ne spune că după înviere, Domnul Isus s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Să aibă numărul 120 vreo semnificație? Să fie oare în legătură cu numărul 12 care arată întregul? S-ar putea. Câteva gânduri duhovnicești în legătură cu versetul de mai sus. În zilele acelea. Ce facem noi în zilele pe care le trăim? Ce am făcut astăzi, dar ieri? Să te scoli pentru lucrarea lui Dumnezeu, să te scoli pentru îmbărbătarea fraților, iată felul cel mai frumos pentru trăirea zilelor. Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Este binecuvântată scularea în mijlocul fraților pentru că întărindu-i pe ei te întărești pe tine. Când ești Petru și te scoli în mijlocul fraților, este numai spre bucurie, odihnă și lumină. Numele Petru înseamnă stâncă, adică statornicie. Tot ce se face în mijlocul fraților este făcut în mijlocul luminii și de aceea este bun, adevărat și veșnic. Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Când stânca statorniciei în și dragoste se ridică în mijlocul celor răscumpărați, viața lor strălucește în toate privințele. Lumina de adevăr și iubire, lumina de Sfântul cuvânt,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 Comunitate care peste câteva zile va fi biserica, adunarea lui Dumnezeu pe pământ, în urma primirii Duhului Sfânt așa cum a fost făgăduit. Petru și începe vorbirea în fața comunității cu cuvântul fraților, prin care arată că toți împreună cu el sunt egali. Sfântul Apostol Petru, sub călăuzirea Duhului lui Hristos care era cu ei, nu în felul Duhului Sfânt de la cinzecime, ci în felul cum Domnul le-a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, caută să limpezească situația și să înlăture întristarea din inimile ucenicilor în urma celor întâmplate cu Iuda. El, Petru, aleargă la Sfânta Scriptură, autoritatea supremă pe care se sprijinește credința în toate împrejurările și în orice latură a vieții. Trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David. Înainte de a spune ceva despre Iuda, găsim nimerit să spunem ceva despre Scriptura lui Dumnezeu și despre tradiția sau tradițiile oamenilor. Deosebirea dintre Scriptură și tradiție este ca deosebirea dintre Dumnezeu și omul păcătos. Cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu prin Duhul Sfânt diferiților săi slujitori, care apoi l-au scris, se numește Sfânta Scriptură. Domnul Isus, vorbind apostolului Ioan, i-a zis, ce vezi și ce auzi scrie într-o carte. Se poate numi acest lucru tradiție? În anumite culte din creștinism, cultul ortodox și cultul catolic, se aude glasul acesta. La început a fost tradiția și apoi scriptura. Veți cartea de învățătură de credință creștină ortodoxă tipărită la Craiova în 1952, pagina 28. Scriptura Sfântă din potrivă spune răspicat. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu n-a trimis scris din cer cuvântul său, ci l-a trimis slujitorilor să-i aleși ca să-l scrie. Atât prorocii cât și apostolii n-au fost autorii, ci scriitorii cuvântului lui Dumnezeu, după călăuzirea Duhului Sfânt. Întrebăm iarăși, se poate numi acest cuvânt spus de Dumnezeu tradiție? Un teolog ortodox scria limpede. Cităm din revista Ortodoxia, anul 1980, numărul 3, pagina 534 și 538. Tradiția este izvorul adevărului divin ca și viața autentică a bisericii. Tradiția are un conținut revelațional mult mai profund decât Sfânta Scriptură. Cineva spunea, tradiția nu trebuie să orbească, ci să lumineze. O tradiție care întunec adevărul scris în Noul Testament este o lucrare satanică, dătătoare de moarte. Vorbind despre tradiție, un reformator englez, Wycliffe, scria, cităm, Păzind legea curată a lui Hristos, fără a amesteca în ea tradiția omenească, biserica a crescut repede, însă ea a suferit un declin continuu de la introducerea tradiției în sânul ei. Orice alte forme de înțelepciune dispar. Singura înțelepciune care rămâne este cea dată apostolilor la cinzecimea de Duhul Sfânt. Scriptura este fără greșeală. A pune deasupra scripturii și a prefera tradițiile, doctrinele și poruncile omenești este un act de îngânfare de orb. O doctrină nu este justificată prin faptul că ea conține în mod indirect elemente de bine și de bun simț, raționale, căci nu totul este rău în poruncile și viața diavolului, căci altfel Dumnezeu nu i-ar îngădui să exercite o astfel de putere. Istoria bisericii arată că îndepărtarea de la legea evanghelică și amestecul tradiției, aproape imperceptibil la început, au produs cu timpul o corupție tot mai crescândă. În ce privește interpretarea Scripturii, nu teologii sunt aceia care pot să ne dea. Numai singur Duhul Sfânt ne învață care este înțelesul Scripturilor și Hristos este Cel ce le-a deschis Scripturile Apostolilor. Scriptura trebuie să fie interpretată prin ea însăși pentru a o putea înțelege în totalitate. Am încheiat citatul. Să vedem acum ce crede Biserica Ortodoxă despre Sfânta Scriptură. Cităm. Pentru ortodoxi, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu descoperit, comunicat și descoperit în cadrul bisericii. Scriptura completează anumite goluri ale predicii orale, anumite neînțelegeri ivite după plecarea apostolului. În concepția ortodoxă, raportul Biblie-Biserică a fost considerat ca o unitate ce servește aceeași cauză, fără să se pună accent pe o ierarhizare sau o superioritate a uneia față de alta. Atunci însă când a fost împinsă la astfel de exteriorizări, ortodoxia și-a precizat poziția arătând că biserica are o întâietate de timp și de funcție față de scriptură. Prin această mărturisire, ortodoxia dorea să precizeze că biserica a luat ființă înaintea scripturii. Am citat din îndrumătorul bisericesc Cluj, 1981, pagina 99. Primind această învățătură, trebuie să călcăm în picioare cele mai limpeți dovezi date de Dumnezeu prin cuvântul său, scris de Sfinții Apostoli și anume, 1 Petru 1 cu 23, fiindcă ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Cum putea să fie biserica înaintea cuvântului lui Dumnezeu dacă ea este alcătuită numai din oameni născuți din nou, prin sămânța acestui cuvânt? Dar cum poate ajunge cineva la credință dacă n-ar fi fost întâi cuvântul lui Dumnezeu? Cât este scris Roman 10 cu 17 Credința vine în urma auzirii iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Proverbe 22 28 Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Iov 24 cu 2 Sunt unii care mută hotarele, fură turmele de fapt, gândirea pe care o are astăzi Biserica Ortodoxă n-au avut-o părinții și scriitorii bisericești pe care se sprijină însăși Biserica Ortodoxă. Iată câteva citate din acești scriitori despre Sfânta Scriptură. Sfântul Irineu. Cităm din Contra Ereziilor, cartea a doua, pagina 7. Trebuie să credem în Sfintele Scripturi ca și în Dumnezeu însuși, pentru că ele sunt perfecte, fiind dictate de către Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Clement Alexandrinul. Cel ce crede cu tărie în dumnezeieștile scripturi primește o dovadă de nesdruncinat, adică însăși vocea lui Dumnezeu care a dat scripturile. Origen. Sfânta Scriptură nu întrebuințează niciun cuvânt fără rost sau la întâmplare. Sfântul Vasile cel Mare, citat din Studii Teologice 1984, numărul 56, pagina 336. Toată Scriptura este insuflată, deoarece Duhul Sfânt vorbește în apostoli și în profeți. Sfântul Atanasie cel Mare Sfintele și de Dumnezeu inspiratele Scripturi sunt suficiente pentru mărturisirea adevărului. Nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele. Sfântul Ioan gură de aur Cel ce nu folosește Scriptura, ci intră pe altă cale, fără să urmeze pe calea adevărată, acela este un hoț. Fericitul Augustin Din scrisoarea către Fericitul Ieronim Am învățat să consider numai Sfânta Scriptură negreșelnică. Celelalte cărți le citesc așa. Oricât de sfinte și docte ar fi, nu le socotesc drepte dacă nu-mi dovedesc prin Scriptură că trebuie să fie așa. Fericitul Ieronim Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu prin care ne hrănește și ne adapă. Este vorbirea lui Dumnezeu care curge de la Duhul. Citat din studii teologice numărul 56-1984, pagina 338. Un teolog ortodox, profesor dr. C. Voicu, în lucrarea sa Concepția patristică despre tradiția biblică, în Mitropolia Ardealului din Sibiu, 1985, numărul 78, pagina 409, scrie limpede despre gândirea Sfinților părinți și scritori bisericești vechi în legătură cu Sfânta Scriptură. Cităm. Părinții bisericii trăiau, cugetau și vorbeau din Biblie cu acea pătrundere admirabilă care duce până la identificarea ființei lor cu substanța biblică însăși. Dincolo de toate școlile și de toate tendințele patristice, năzuiau prin cuvântul biblic la persoana și desăvârșirea cuvântului, adică la ceea ce limbajul religios actual numește întâlnirea cu Hristos. Toate operele Sfinților Părinți sunt un comentariu al Bibliei și lor li s-ar fi părut curios dacă li s-ar fi atribuit altă intenție decât aceea de a tâlcui Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură a fost ghidul infailibil pentru doctrina patristică, am încheiat citatul. Progreseze lumea cât o vrea, spunea Gheote, dezvoltă-se cât dorește, până la cel mai înalt grad în toate ramurile științei omenești, dar nimic nu va putea înlocui Biblia, baza oricărei culturi și a oricărei educații. Să revenim la verset. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. Scriptura se împlinește la vreme potrivită, chiar dacă toți dracii și toți oamenii i-ar sta împotrivă. Nimic nu poate opri împlinirea Scripturii, ea este soarele care strălucește din înălțime. Ce pot face oamenii ca să oprească strălucirea și căldura soarelui? Ne gândim la pescarul Petru și la cunoștințele lui în ale Scripturii. De unde știa el Sfânta Scriptură? Desigur, Duhul Sfânt îi aducea aminte cele scrise, dar el, Petru, trebuia să le fi citit ca să-i poată aduce aminte Duhul Sfânt. Adevăratul credincios al Domnului Isus trebuie să se hrănească zilnic cu laptele duhovnicesc și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Altfel nu-i creștin adevărat, nu-i om născut din nou. Un copil dorește laptele și plânge după el. Renumitul evanghelist Dwight Moody spunea, Un credincios trebuie să știe precis ce spune Biblia. Dorește un credincios să atragă mulțumirea Domnului Isus? atunci înapoi la Biblie. Biblia are totală autoritate divină. Un înțelept spunea, adevărul îl obținem cu dramul. Deci, zilnic să căutăm adevărul, coborându-ne adânc în mina cercetării Scripturii Sfinte. Acolo găsim gramul de aur al adevărului de care avem nevoie. Scriptura spusă de Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. În lucrarea lui și diavolul are nevoie de călăuzire. Orice om este o călăuză, spre viață sau spre moarte, spre prinderea lui Isus ca Iuda sau spre înălțarea lui Isus ca apostolii, spre trupul lui Hristos sau spre vreo partidă religioasă oarecare. Ceva despre Iuda. Deși el a fost ales în ceata celor 12 apostoli, Domnul Isus spunea, Nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Ioan 6 70 Sau, eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și nici unul n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Ioan 17 12. Mântuitorul nostru n-a greșit în alegerea făcută, ci el știa de la început totul, dar trebuia și un drac, un împotrivitor pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. 1 Corinteni 11 cu 19 Trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Așa este deocamdată pe pământ. Răul și binele, întunericul și lumina, minciuna și adevărul se mișcă împreună până la timpul hotărât de Dumnezeu. Nu partea negativă răul câștigă, ci partea pozitivă, binele, va birui. Să nu fim printre cei care alcătuiesc partea negativă în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să fie un iuda, un trădător, dar noi putem printr-o viață predată Domnului să nu fim trădători. Trebuie să fie și partide, dar noi să nu favorizăm Duhul de partidă. Partidele sunt ca să arate pe cei fără partidă, fără Duhul de partidă, care alcătuiesc trupul lui Hristos. Cu cât este mai mare întunericul, cu atât se vede mai bine lumina în toată splendoarea ei. Măreția curcubeului se arată totdeauna pe un fond întunecos. Deslegat de o părere Și-a lipit doar de Sfântul Cuvânt Vreau, Iisuse, să ntreaga putere Vreau așa să slujesc pe pământ Vreau Iisus să ntreaga putere, vreau așa să slujesc pe pâne. Faptele Apostolilor, capitolul 1 și versetul 17 El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. De obicei, numai din numărul ucenicilor lui Isus, își caută diavolul trădători. După cum s-a amintit și în meditația la versetul 16, Domnul Isus n-a făcut o greșeală prin faptul că a ales pe Iuda în numărul celor 12 apostoli, ci ca să se împlinească planul lui Dumnezeu arătat în Scriptură. Dumnezeu are taine pe care omul oricât s-ar trudi, tot nu le poate pătrunde. Și Iuda este una din tainele lui Dumnezeu, iar noi oamenii să nu umblăm să știm lucruri care sunt treaba lui Dumnezeu, nu a noastră. Fără de legea este numită taină. Nu înțelegem de ce Dumnezeu lasă păcatul să lucreze cu atâta putere și atât de mult. Să avem însă încredere că tot ce face Dumnezeu este spre binele nostru veșnic. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Ce folos să fii chemat în rândul credincioșilor și să fii din numărul lor, dacă nu ești părtaș la Duhul și la firea lor dumnezeiască? Satana a intrat în Iuda pentru că el n-a închis de plin și cu adevărat ușa dinspre lumea păcatului și a poftelor firești. Să ne cercetăm zilnic ușa inimii ca să fie bine închisă dinspre lucrurile de jos și larg deschisă spre cele de sus. Un lucru însemnat observăm la Domnul Isus, N-a spus despre Iuda niciun cuvânt de ocară. El era din numărul nostru. Încă un gând. Nu tot ce numărăm noi, oamenii, numără și Dumnezeu. Numărul apostolilor era hotărât de Dumnezeu, însă persoanele chemate să împlinească acest număr aveau și ele partea lor de împlinit. Iuda nu și-a împlinit partea și din pricina aceasta a devenit trădător. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetele 15, 16 și 17 din Faptele Apostolilor capitolul 1. Să le recitim. În zilele acelea Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: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 Lumina de preasfântul cuvânt. Vreau, Isus să ntreagă simțire. Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau, Iisus, să ntreagă simțire. Vreau o șase să slujești pe pământ. Deslega dumenească de părere și-a lipit doar de sfântul Cuvânt, Vreau Isuse în treabă, putere. Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau Iisus să ntreaga n putere, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. De amintiți turbate furii, eu mă scuop într-ăswe încăul cuvi, căci sus se vreau între nu mai Vreau așa să slujești pe pământ. Căci so să vreau între numai ție Vreau așa să-ți pe pământ Vreau aprins prins de iubirea ta mare Vreau să-n al albe cu cuvânt Vreau să ori în tați da lucrări, Vreau așa să-ți pe pământ. Vreau să ori în preasfințați da lucrări, Vreau așa să-ți pe pământ. Până când tu veni, vei Să-mi tot ce-ai spus în cuvânt, În atalea de văduri nespuse, Să trăiesc, să-ți pe pământ, Il va tant là de vous rurnes custes se créez cette